Pista 5. Enigma Otiliei de George Călinescu Pe un raft, Felix zări și un flaut, desfăcut în două fragmente. Cântați din flaut? întrebă el. Câteodată, în ceasurile mele bune, sunt și eu un fel de boem. Pascalopol îi rugă să se așeze puțin până la pregătirea ceaiului și începu să dea, mai mult pentru Felix, câteva informații autobiografice, văzându-l cam surprins. Moștenise de la părință o mare moșie și fusese destina să facă studii fără nicio utilitate practică. Fusese în Germania doi ani student în litere, apoi renunțase și se înscrisese la drept la Paris. Se plimbase prin mai toată Europa și fusese și căsătorit înainte de a sfârși studiile cu o femeie de care se despărțise sau rămăsese văduf, nu spunea limpe de lucrurile. Și era frumoasă soția dumintale, strigă Otilia din dormitor, unde fugise pe nesimțite, scotocind și unde sărea acum tare pe sofa ca să încerce elasticitatea. Era foarte frumoasă. Firește nu ca dumneata, dar nu ne-am putut înțelege. Bietul Pascalopol, compătimii Otilia uitând pe domnul. Murindu-i tatăl și trebuind să îngrijească de mamă și de moșie, Pascalopol renunțase la studii și se întorsese la moșie, unde îl chema datoria. Însă, când am răgaz, citesc și cultiv și eu muzele în felul meu și mai ales mă bucur văzând pe cei tineri. Din dormitor se auzau răbufnituri de sărtare și fredonări extravagante. Apropo, domnișoara Otilia, strigă pascalopul, ce faci cu conservatorul? Frumoase că mășa, ai răspuns Otilia între două măsuri. Domnișoara Otilia, mărturisit pascalopul lui Felix, e o mare ștrengăriță. Feciorul, care se părea a fi un om de la moșie, maisteț, îmbrăcat în livrea, îi chemă la ceai și Felix a avut și în sufragerie prilejul să-și dea seama că modestul Pascal Opol din strada Antim era acasă la el un om foarte subțire. În locul obișnuitei garnituri, moșierul strânse mobile de feluri testiuri și vechim, bine armonizate, pe între care un fel de armoar sculptat în silul renașterii și pe care, zicea gazda, l-a cumpărat în Normandia. Pe dulapuri, în cuiere țărănesc, se îngrămădeau ulcele ardele nești și potării occidentală, printre care câteva tipsii perugine, de la începutul secolului al XVI-lea. Ceaiul însuși fu servit în cești de porțelan subțire japonez. Pascalopol scoase dintr-un dulap un bocal de farmacie italiană din secolul al XVIII-lea și îl dădu tinerilor să-l miroasă. Era ceai fin oriental pe care îl căpăta pe cale particulară. Eu știu că dumneata vrei și bomboane, ca copiii mici, observă râzând pascalopul și împinse în dreptul Otiliei un alt bocal farmaceutic. Purtările blânde ale moșierului, epicureismul lui de om cult, încântau pe Felix și îi dădeau ascunse năzuinți. Prin contrast, îi răsărea în minte figura spuna lui Moș Costachie, care lipea mereu cu buza lui groasă, țigări noduroase și arunca scrumul peste tot. Înțelegea foarte bine admirația Otiliei pentru Pascalopol, însă îl întuneca fiecare simptom al unei familiarități mai strânse între fată și moșier. Am cunoscut pe tatăl Dumitale, pe bietul Iosif, vorbi Pascalopol lui Felix. Semana puțin cu dumneata." Ce zici, domnișoară Otilia?" Otilia sărise de pe scaun și întorcea blidurile de artă pe toate fețele. Era un om foarte cum se cade și mai ales muncitor. Și ambițios, ar fi ajuns un doctor celebru dacă împrejurările nu l-ar fi aruncat acolo, unde n-avea destul teren de activitate. Biata Dumitale Mam a fost o femeie bolnavă toată viața. Vezi dumneata, domnule Felix, venim în lume cu gânduri mari, facem sforțări, dar când să înfăptuim o datorie neprevăzută față de ei noștri ne împiedică. atunci nu ne mai rămâne decât să dăm cale liberă altora și dacă se poate să-i ajutăm. Un astfel de ratat sunt și eu, însă vreau ca aspirațiile mele de natură artistică să le realizez în domnișoara Otilia. Dar unde este domnișoara Otilia? Într-adevăr, Otilia dispăruse în odaia vecină, Pascalopol se duse după ea, se auziră deodată râsete zgomotoase ale celor doi și Otilia apăru urmată de moșier cu un șal turces pe umeri. Te rog să mă crezi, îi spunea Pascalopol de rog supărat de aceste ștrengării, că -ți stă admirabil. Poți să să-ți-l ofer? Otilia îl rugă să se apropie de ea și îi suflă ceva la ureche. Pascalopol aprobă încântat. Felix însă fuia jenat ca de o complicitate a celor doi împotrivoi. În sfârșit, Otilia se hotărâ să plece. Despărțirea era de altfel provizorie, fiindcă Pascalopol își propunea să vină seara târziu, ca de obicei la moși În curând am să merg la moșie, zise din urmă Pascalopol. Aș dori să vii să o vezi. Ar putea să vină și domnul Felix. Vai ce bine îmi pare, se exaltă Otilia, bătând din palme și lui Felix îi se păru că apropindu-se de moșier, îl sărutase ușor pe obraz. Însă tânărul spre nu împiedica aceste familiarități, se dăduse mai repede pe scară. Pascalopol îi mărturisi Otilia lui Felix, care sta sumbru în vreme ce trăsura aluneca în trapul cailor, este un bărbat chic. Și ce singur e săracul? A doua zi, stând pe sofaua ei, Otilia vorbea lui Felix pe mâinile căruia petrecuse o jumătate de ibrișini. Mi se pare că nu prea-ți place Pascalopol, de ce? Nu am nimic cu el, însă... Însă? Mă întreb dacă nu greșești, arătând atâta familiaritate unui om în vârstă. El ar putea să interpreteze asta altfel. Otilia râse fără maliție. Ai început să vorbești ca aurică. Pascalopol e un om de lume care îmi place. E așa de bun. Poate te iubește. Posibil, dar pe tine ce te privește? N-ai vrea să am un bărbat ca Pascalopol? Felix tăcu, Felix, îl compătim eu, Otilia, ești un mare prost. Vezi că-mi încurci firele. Poate că Pascalopol ar vrea să mă adopte. N-ar fi șic, Otilia Pascalopol. Ah, ce mult mi-ar plăcea să am trăsură. Seara, Pascalopol veni iarăși. Aurica, schimbându-și obiectivul, vestea pe toți că aduce prăjituri făcute de mâna ei. Otilia fu de o veselie nebună și stătut tot timpul la spatele lui Pascalopol, șoptindu-i la ureche și așezându-se pe scaunul lui spre ciuda crunta a ei și aurichii. Lui Felix i se părut din nou că pe când Otilia plecă puțin capul înspre obrazul lui Pascalopol, acesta și l-a apropiat de al său un gest de voluptate tactilă. Felix plecă neobservat și se ascunse în odaia lui fără a mai aștepta prăjiturile aurichii. Suindu-se în pat îmbrăcat și citind o carte, adormise cu lampa aprinsă. Îl treziră bătăi ușoare în ușă după miezul nopții. Te-ai culcat? Eu sunt Otilia." Felix se repezi la ușă. De ce ai plecat?" îl mostră Otilia. De ce faci astfel de gesturi?" Prăjiturile urichi erau foarte bune. E singura ei calitate. Otilia ținea în mână o farfurie cu prăjituri. Uite, ți-am adus și ție." Și, întinzându-i farfuria prin între întredeschizătura ușii, fugi repede spre camera ei. Aflându-se într-o dimineață pe calea Victoriei, unde privea în vitrina unei librării, Felix zări pe partea opusă pe Otilia. Mergea grăbită în direcția Ministerului de Finanțe. O bănuia să iubi pe dată în mintea tânărului. Otilia se duce la Pascalopol. O ispită, mai tare decât el, îl îndemnă să o urmărească. Otilia înainta mereu, trecând de Ateneu, apropiindu-se de biserica albă și traversând chiar pe partea casei lui Pascalopol. Dar nu se opri în niciun fel, nici nu privi măcar spre casă, ci cu același pas merse mai departe și intră în magazinul unei modiste. Felix se rușină de ipotezele lui și, renunțând la urmărire, se întoarse înapoi. Trei sferturi de oră mai târziu, în apropierea Teatrului Național, un braț subțire se străcura pe lângă al său, întoarse capul și se găsi lângă Otilia. Aseară Pascalopol mi-a spus că în curând ne va chema la moșie. Cum o să merg dacă tu nu poți să-l suferi? Oare puțină afecțiune pentru un om trebuie numai decât suspectată? Ce-mi pasă ce zice lumea care mă vede cu tine la braț? Și cu toate astea, cu tine e ceva mai grav decât cu Pascalopol, care poate să pară dată meu. Pascalopol e un om de mare caracter, care a fost foarte bun cu mine. Odată îți voi spune mai multe. Ei, acum vii la țară? Vin, zise Felix. Seara, Felix simține nevoia de a mărturisi cuiva nu o în Otilia sentimentele profunde care îl mistuiau în legătură cu ea. Neavând însă pe nimeni, deschise un caiet gol și scrise pe el. Trebuie să stimez întotdeauna pe Otilia și să am încredere în ea. Pe la începutul lunii august, după masa, Marina aduse de alături vestea că a venit Olimpia cu stănică. Otilia informă pe Felix. Asta e cealaltă fată a ei și stănică e bărbasul. Bărbat e un fel de a vorbi, nici măcar nu sunt căsătoriți. Și ce vrea? întrebă ea pe Marina. A născut copilul și acum încearcă din nou, poate orând dupleca pe bătrân. Să vezi ce scandalare să fie, se bucură Otilia. Moș simion nu consimte să dea fetei niciun fel de zestre, are fel de fel de gărgăuni în cap, iar stănică după ce a scos-o pe Olimpia din casă, nu vrea ruptu capului să se cunune. Aș dori să o vezi pe Olimpia, sunt amândoi o pereche senzațională. – Vor să vină aici mai pe seară, așa mi-a spus Coana Aglaie. Dădu Marina un supliment de informații. Când o venit și domnul Pascalopol, zice că poate așa se rușinează bătrânul de el. Acum stau ascunși în odaie la domnișoara Urica. – Ce rost are? – își dădu Felix cu părerea. – Să fie amestecat Pascalopol în afacerile astea. Nu se supără? – Aș, nu-l cunoști pe Pascalopol. E de o răbdare nemaipomeintă și mai ales cu seamă îi place să fie consultat. E politicos cu tanti Aglaie și cu toți, numai ca să aibă sentimentul că se află într-o familie. N-are pe nimeni." Într-adevăr, mai târziu, când toți erau strânși în salon, afară ploase, și Simion își broda perna în semin tuneric, ușa se deschise și un bărbat și o femeie, tinerea amândoi părură. Aglaie și Aurica întoarse răcapul, simulând surpriza. O ești?" exclamă Aglaie cu o solicitudine în care voia să pună totuși o ușoară supărare. Olimpia se lăsă sărutată de aglaie pe amândoi obrajii, în vreme ce mâna acesteia era sărutată cu respect afectat de stănică. Cei doi salutară pe toți și de departe și pe Simion, care se mulțumi numai să mormăie fără să scoată capul din gherghef. Pascal Opol se înclinase ceremonios în fața Olimpii. Să le doamna Rațiu, și, -și dus se vârful degetelor la gură. Olimpia semăna închipi zbitor cu Simeon și cu Titi, având bărbia despicată la fel în două, închip supărător pentru o femeie. Era măslinie la față și cam planturoasă și câțiva perii conturau o ușoară mustață. Sprâncenele, ca și la Titi, erau umbinate viguros deasupra nasului. Stănică, în schimb, era roșu la față, fără să fie propriu-zis gras, de o sănătate agresivă, contrastând cu părul lui mare și negru. Foarte creț și cu mustața în chip de muscă. Un gură tare și înalt au o cravată înfoiată ca o lavalieră. Venise îmbrăcat într-un costum de soaie cru deschis și Felix fusese izbit de la început de lărgimea hainei și de ridicula dimensiune a canotierei de paie, care abia îi cuprindea părul. Stănică vorbea sonor, rotund, cu gest artistic și declamator, iar Olimpia moale, sentențios și cu o mare convicțiune. Aglaie e focul. Ar trebui să fiu supărată pe voi, Olimpio. Niciodată nu s-a întâmplat în familia noastră asemenea rușine. Trebuia să vă gândiți bine înainte de a face pasul ăsta. Stați împreună de un an, aveți copil și trăiți ca păgânii. Să nu vrei tu stănică să faci cu În fața lui Dumnezeu, declamă clamoros stănică, suntem uniți pe vecie, mai moartea ne va despărți. În vreme ce Aglaie vorbea, mușcostache o privea țintă, însușindu-și cu fizionomia toată atitudinea ei reprobatoare. Când însă lua cuvântul Stănică, ochii fură atrașca ca de un magnet în direcția acestuia și acum bătrânul se exaltă mult de ideea Uniunii Libere. Stănică, declară solemn Olimpia, nu-și poate lua sarcina unei familii fără să aibă capital. Ceva cât de cât. Cei al vostru e pus deoparte, făgăduia glaie. Olimpia strâmbă din nas. Până atunci trebuie să trăim, avem greutăți. Stănica alergă toată ziua, săracul. Azi nu prea merge avocatura. I-a promis cineva o slujbă, dar până acum... Stănică aruncă tuturor o privire mândră, măgulit că era astfel compătimit de Olimpia. Poate o să vrea domnul Pascalopol, zise Aglae, să încerce să-ți găsească ceva. Cum lui are relații? Simiona Aurica, Olimpia și Stănică, întoarseră automat capul spre Pascalopol, ca și cum din partea lui venea o propunere precisă. Acesta zise simplu. Am să încerc. Oricum ar fi, eu nu înțeleg să fiu nedreptățită, continua Olimpia. Sunt cea mai mare dintre surori și nu-mi dați ceea ce mi se cuvine. Eu mă gândesc la viitorul ei, la viitorul copilului nostru, tunăstănică. Pentru mine nu vreau nimic decât pentru ea. Simion este de vină în toată afacerea asta. Arunca agla o privire munioasă spre bătrânul cu broboadă, care lucra mereu ca și când n-ar fi auzit nimic. Nu vrea și nu vrea. Dacă vă punea casa pe numele vostru de la început, n-aveam atâta supărare. Lui să-i vorbiți și cu el să vă descurcați. Mamă, interveni Olimpia, cam pe supărare. Dacă nu vrea tata, eu nu pot să-l fac să mă iubească în silă. Putei să ne dai dumneata din partea dumitale. Aglaie se încruntă, iar Aurica privi cu dușmănie la Olimpia. Basta, nu dragă. Am pe Aurica pe care trebuie să o mărit și pe Titi, nu poți să-i las pe drumuri. Până o scoteam la un fel cu păcătosul ăsta. Simion ridică numai capul și buzele îi tremurau cu intenția parcă de a spune ceva, dar tăcu. Moș Costache, înfricoșat, de a trebui să ia vreo atitudine, lăsase capul adânc spre cheseaua de tutun. Atunci pascalopol Luc vântul împăciuitor. Nu e bine să merge spre-a departe, lucrurile se pot aranja. Ce zici, domnule Simion? Simion a avut o trăsăritură, apoi spuse repede. Nu e fata mea. Aglaia râse cu dispreț. Nu e fata lui, dar acui. a cui? M-a nebunit cu prostia asta. Olimpia semăna închipi bisbitor cu Simion, încât afirmația părului Felix bizară. Mai târziu o întrebă pe Otilia și aceasta-i povesti că totul era o idee a lui Simion, fără niciun temei, pe care o striga când era antoanele că bătrânul avea o casă a lui nu prea mare, pe care Aglaie voia să-i dea Olimpiei ca zestre, dar Simion nu consipțea, nevrând să rămână fără nimic. Aglaie confisca pensia și orice ban, chiar mica chirie pe care o scotea de pe casa lui. Astfel s-ar fi părut că în rezistența bătrânului e un resentiment față de tutela Aglaiei. Pascalopul interveni conciliant. O faci să sufere degeaba pe domnișoara, pe doamna Olimpia. Te-a supărat cu ceva, poate, în împrejurări de acestea se uită totul. Nu e fata mea, strigă aproape Simion, cu un glas nebănuit și fără să se miște din loc, se făcu roșu la față. Acum iar să irită, observa glaie cu nuanță indiferentă cu care prevestește o ploaie. Olimpia tremură puțin buzele, scotoci în corsaj jobatistă și zmugnind odată într-un plâns gomotos. Doamne, doamne, zisă Pascalopol cu multă delicatețe, nu sunteți cuminți deloc. Stănică, luând o atitudine nobilă, se ridică în picioare. Domnule tule, câtă vreme de sub același acoperământ cu mine, Olimpia e sub protecția mea și nu permit, înțelegi dumneata? Moș Moșcostache se ridică repede de la masă, cu aerul care are treabă în odaia vecină, iar Aglaie făcut desperată semnului lui Stănică să tacă. Acesta însă se aprinsese, să jignești pe aceea care în fața lui Dumnezeu este soția mea și mama fiului nostru. Vânat la față, Simion sări în picioare așa iute, că probada ai căzut de pe umeri și de furie făcu spume la gură. Ești un pungaj, nu e fata mea, nu dau nimic și nu e fata mea, ești un pungaș." Și căuta cu ochii ceva cu care să arunce, negăsind, luă ochi și într-o clipă îl făcu bucăți, sfârșind cu un etamina. etamină. Apoi rămase așa tremurând din tot corpul, tot stăcuseră și nu se mai auzea decât plânsul cu sughițuri al Olimpiei. După o pauză lungă, a glaezis autoritară lui Simion. Bea puțină apă. Aurica se ridicase și întindea un pahar de apă bătrânului, care lua docil și sorbea din el. Iar voi, se îndrepta a glaie către cei doi. Plecați acum, o să văd eu ce fac cu ăsta. Olimpia ieși suspinând, iar stănică urmăț întoși, după ce dăduse ceremonios bună seara. Simion, calmat cu aceeași repeziciune de cu care se înfuriase, chiar cu aerul de a nu ști ce s-a întâmplat, privea mâhnit la ghergheful lui, și la ghemele de lână risipite pe jos, și se apleca să și le culeagă. Otilia se repezi și adună toate lucrurile, punându le pe măsuță. Ghergheful e rupt, zise ea. Nu mai faci nimic cu el. Îți dau eu altul, care nu mai îmi trebuie. Îmi dai altul? spuse Simion încântat și senin. Bine, atunci să mi-l dai. Du-te și te culcă, Simeone, porunci Aglaie, că e târziu și te-ai enervat. Lasă că brodestul și mâine. Bătrânul se îndreptă supus spre ușă, condus de Otilia. Simion continua Aglaie după ieșirea lui, e încăpățânat ca un catâl, dar tot o să dea. Trebuie lăsată în apele lui. Nu pot să o fac pe Olimpia asta să înțeleagă, să nu mai vină pe aici ca să-l irite." Stanică s-a luat după ea. dacă lăsăm lași în pace pe Simion fără să-i bați capul, se înduplec. În vreme ce Otilia, care reduse pe Simion acasă, se întorcea pe portița din fund, auzind în întuneric o șoaptă bine articulată. Otilio! Otilio! Cine este? întrebă puțin cam speriată. Eu sunt. O umbră se apropia din direcția chioșcului și Otilia recunoscu pe Stănică. Ce face aici? Unde ai lăsat-o pe Olimpia? Mă așteaptă în stradă. Vreau să te rog ceva. Dăm 20 de franci împrumut. Nu trebuie să știe nimeni. Nu vreau să umilesc pe Olimpia. Nu vreau să umilesc pe Olimpia și să mă cobor până la părinții ei naturați. Când am să mai pot face față, îmi zbor creierii. Stanica spuseze aceste cuvinte cu o petulanță în care nu se ghicea niciun soi de depresiune, privind nerăbdător înspre poartă. Să văd dacă am, zise Otilia. Așteptam aici. Otilia se urcă în vârful picioarelor și se întoarce repede. Uite, zise, îți mai dau încă o dată, dar să știi că nu mai am. De atâtea ori v-am dat la amândoi. Bine, bine, mulțumesc, spuse stănică, luând banii. Unde șade pascalopol? Dar ce ai cu el? Vreau să-i mulțumesc, fiindcă se ocupă de noi. Stănică, îl imploră Otilia, lasă-l în pace pe pascalopol, prea să căie toți. Nu știu unde stă. Stănică ar mai fi voie să spună ceva, dar se auzau pașii celor dinăuntru care coborau pe scări. Fugi repede spre poarta din dos și ieși în stradă prin curtea cealaltă. În seara următoare, Pascalopol în vizita obișnuită la Otilia, primit din mâinile unui comisionar o scrisoare închisă în care citi următoarele. Stimate domnule Pascalopol, clipele pe care le trăiesc acum sunt decisive pentru viața mea și răspunsul dumitale poate să se încheie pentru mine cu un glonte de revolver. M-am gândit ore întregi până să iau condeiul în mână și, în sfârșit, m-am decis să apelez la inima dumitale nobilă, care înțelege toate. Existența mea este un martiriu închinat la două ființe dragi, Olimpia și fiul meu. O fatalitate nemiloasă mi-a stat împotrivă de câteva vreme, încât acum sunt în postura tragică de a nu mai putea hrăni familia anemiată și debilă. Nu voi face apel la părinții denaturați niciodată. Te rog pe dumneata să fii așa de bun să-mi împrumuți o sută de franci pe care îi voi restitui la prima ocazie. În caz de refuz, sunt decis să termin cu această mizerabilă existență și te rog să o crotești familia mea cu mii de mulțumiri, Stănică Raciu. Pascalopul citi scrisoarea privit tăcere de ceilalți și aștepta de comisionar și ar fi voit să râdă în tihnă, dar se stăpâni, nu era deloc înșelat asupra caracterului lui Stănică și, deși disprețuitor pentru sumele mici de bani, avea totuși disciplina sufletească de a nu se lăsa păcălit. Ei veni gândul fugitiv de a citi măcar scrisoarea celorlalți. Severi să nu înfurie însă pe Simion, deși ar fi plăcut să agasese puțin pe Aglaie. Când însă văzu pe Otilia, care îl privea îngrijorată, își dădu numai decât seama că ar fi umilito, o scoțând în evidență micile escrocherii pe care le îngăduia din cauza ei. Scoase pormoneul și dădu comisionarului banii, iar scrisoarea o vârâ în buzunar. Este vechilul de la moșie, minții el celorlalți, care a venit să-mi ceară să cumpere niște materiale. Evident, nică nu se sinucise, dar nu disprețui să apeleze și la părinții denaturați în numele fiului său de o lună. Simeon refuza casa și se uita urât numai când era Olimpia de față, dar pe Stănică îl suferea. Acesta îl lua de braț, îi cu motos lucrările și îi smulgea câțiva lei când avea. Pe Aglai o biruia cu maniera distinsă de a-i săruta mâna și cu apelativul mamă. Stănică ciupea câte ceva de la cine e în cale, chiar de la Marina. Acesteia însă îi cereau o cotă mai mică. Tanti Marina, dăm doi lei. N-am fugi de aici, n-am decât o băncuță. Îl prinse într-o zi chiar și pe Felix singur acasă. Nu-i nimeni?" întrebă el simulând disperarea. Nimeni! Ce ghinion! Soția mea e grav bonavă și n-am niciun ban în casă! mă N-ai dumneata măcar cinci lei?" Însă victima de predilecția lui Stănică era Aurica, în onoarea ei își numise copilul Aurel, admiratoare în generea a oricărui bărbat și îndeoseba acestuia pentru vigoarea și îndrăznearea lui. Stănică, în numele unei rudenii pe care nu o legalizase, lua pe aurica de braz și o săruta viguros pe ambii obraji, apoi intra în materie. Cumnată, viața mea e un lung martiriu. Vai, domnule Stănică, un bărbat ca dumneata învinge totul în viață. Și totuși sunt un învins. Eu, un intelectual, un om destinat carierelor superioare, n-am 10 lei, e intolerabil. Voi reda bietei Olimpia libertatea ei. Areda Libertate era o formulă ce umplea de mare îngrijorare pe Aglae, care vedea cu groază pe Olimpia întorsă acasă cu rușine și cu un copil. Dar situația Olimpiei se amelioră pe neașteptate și tot grație lui Stănică, fără ca acesta să fie avut intenția expresă. Stănică venind într-o zi a bătut în o daie cu pernele în care lucra Simion. Aglae văzându-l pe geam, intrase și ea, fără să spună nimic. Stănica se așeză pe sofa, își desfăcu puțin vesta și se întinse pe spate cu o mână pe frunte și una în dreptul inimii. Dar ce ai?" îl întreba Aglaie încredulă. În vreme ce Simion, ipohondru, îl privea cu neliniște. Sunt bolnav, sunt grav bolnav," șopti cu întâziere stănică. Și, vârând cu cetinea la mâna în buznar, scoase o batistă mare pe care o întinse spre Aglaie fără să privească. Ce e cu batista? Mamă, te rog să o uzi în apă rece, să o pun la inimă." Ești bolnav de inimă?" întrebă speria Da. Și eu cam sufăr de inimă, mărturisi Simion, Ce simți? Aglai se răsit la bătrân, aducând totuși batista udă lui stănică. Fugi de acolo cu bolata de inimă, iar încep cu prostile. Dar tu se adresă ea ipoteticului ginere. De unde până unde că nu te-am mai auzit? Sunt grav bolnav. Doctorii nu-mi dau mult de trăit. Am ascuns boala ca să nu amărăs pe Olimpia și să nu-i dezvălui viitorul întunecat. Am fost nobil. Dumneavoastră nu m-ați presuit. Supărările mi-au agravat boala. Te doare?" insistă Simion. Nu mă doare, am palpitațiuni înspăimântătoare și leșinuri, pune mâna să vezi." Și stănică luăm mâna lui Simion, care îi se întindea și o puse în dreptul inimii. Simion crezu a constatat o mare anomalie și îi zise îngrozit. E bolnav, îi bate, cum îmi bate și mie câteodată. Când noi mai fi, urmă stănică cu glasul stins, vă rog să aveți grijă de Olimpia, pe care am adorat-o, și de fiul nostru. Regret că n-am putut prin muncă să-i las o situație clară. Ăsta a fost și motivul pentru care am insistat atâta să-i faceți Olimpiei foaia dotală. Ar fi avut o casă unde să se adăpostească. Simeon și puțin, dar nu se mai erită. Aș dori să pot să mai trăiesc câteva săptămâni, mai adăugă Stănică, spre a-i da un nume. Stănică zise Aglai autoritar, incredulă în fond, dar întrevăzând cu îngrijorare o ipoteză posibilă a cazului Olimpiei. Bolnav, nebolnav, să faci bine să nu mai lungești. Cununați-vă dată, măcar civil și îi sprăviți. Ne râde lumea. Am să vă mai dau și eu câte ceva. Ai auzit, Simioane, dă-le casa și nu te mai încăpățână." Simion nu zise nimic, obstinat din fire și nici nu protestă. Stănică făcut gestul de a-și aduna puterile. Îi aduc actul redactat. O semnătură numai și restul mă privește pe mine." Totuși, Simion nu se dădu vins cu una cu două. Stănică venea aproape zilnic, și din devenise un compătimitor al bătrânului pe care îl întreba serios: Dumitale cum îți mai merge? îi aduse chiar niște pretinse doctorii, din care Simion a să ia pe furiși până cei fur aruncate de aglaie. Între patru ochi, stănică merse și mai departe. Eu înțeleg foarte bine sentimentul dumitale, zise el lui Simion, ca avocat și ca om am întâlnit atâtea cazuri. O greșeală de a nevestei, pricep dumneata o mică infidelitate pe care un suflet generos o iartă. Se naște un copil legitim după acte, dar pe care instinctul de tatăl respinge. Îți spun dumitale, Olimpia nu-ți amână deloc, nici la temperament, însă eu ce sunt de vină? În fața legilor, Olimpia este fata dumitale și eu trebuie să-i dau o reparație. Un socru ca dumneata, un artist, este pentru mine o mare cinste, un îndemn la lucru, deschizătorul unui țel în viață. Prin astfel de complicitate insidioasă cu ideile fixe ale lui Simion, Stănică câștigă mai mult decât prin implorări și declamații. Stănică început să ducă pe Simion prin oraș, să-l trateze cu bere prin grădini, bătrânul nu avea niciodată banii proprii și să-i aducă în casă fel de fel de indivizi spre a le arăta galeria de pictură. Aceste purtări schimbară întrucât opinia lui Simion despre stănică, încât, când Otilia și Felix porneau la moșia lui Pascalopol, toată lumea în lea vorbea de cununia olimpic, ca de un eveniment iminent. Otilia și Felix coborână în gara Ciulnița, întâmpinați cu brișca de Pascalopol, care plecase înaintea lor din București spre a pune ordine. Pascalopol era îmbrăcat într-un costum elegant, rural-colonial, Carăm de pânză închiși cu șireturi, costum de doc verde cu multe buzunare sistematice, pălărie de paie largă. Brișca însă era un vehicul de lux, ușor ca un caic și cei doi cai negri erau așa de voinit și de nervoși, încât trăsura părea mai ușoară decât era într-adevăr. Otilia se repezi la Moșer, care îi sărută prelung încheietura mâinii subțiri și o ridica apoi de subțiori în trăsură. După ce fură așezați, câtești trei pe larga banchetă din față, Otilia stând între Felix și Moșer, care luase hățurile, trăsura porni cu un huruit lin. Șoseaua era lutoasă, încărcată de un strat gros de col buscat și caia alergau fără greutate. Moșia se afla la vreo 50 de kilometri dăpărtare de Ciulnița, în direcția Dunării, departe de linia ferată, fiind cam la jumătatea distanței între călărași și fetești. Caii alergau cu o repeziciune de cursă, ridicând într-un stil decorativ picioarele de dinainte, în vreme ce Pascalopol îi atingea numai ușor cu sfârcul unui bici lucrat cu îngrijire, pe ecotorul căruia se zărea un împletituri de piere de marochin, întărite printr-un inel de argint. Un vânt cald, masiv, ca o undă marină, sporit și de alergătura trăsurii, făcea ca pălăria Otiliei să fluture, deși era ținută bine cu mână. Otilia și-o scoase în cele din urmă de pe cap și, trecând un braț pe sub brațul lui Pascal Opol, rămase cu capul gol, aspirând cu nările desfăcute mirosul câmpului. Vântul îi arunca pletele ținute într-un piept tenelat, peste urechi, masculinizându-i fața. Câmpia era așa de plată și de întinsă, încât nu i se zărea nicio margine. Fâșii enorme de pământ care fusese rălanul de grâu, erau acum numai niște întinse miriști isprăvite spre orizont, din care se ridica un bâzăit formidabil fără oprire de cosaș, vărsați cu atâta capacitate pe câmp încât la trecerea trăsurii să ca niște strop mărunți de noroi. Otilia prinse chiar pe ei unul, dar când vru să pună mâna pe insecta de culoarea paiului putred, rămase numai cu un picior minuscul între degete. Când Brișca trecea printre semănături de porumb, zarea era asupată cu desăvârșire. Nu se vedea niciun om, nici o vietate, afară de insecte și de stoluri de vrăbi. Luteau pe o mare galben verzuie, în care valurile prea înalte împiedicau ochii să tragă linia orizontului. La încetarea porumbiștilor reapărau miriștele sau ranurile tot atât de lungi de o văz, cu paiul scurt și aproape alb de uscăciune.